І все ж серед тих хрипких голосів, що гукали, аж надриваючись розіпни, пробивалися голоси тих, що вірили. З багатьма штемпелями на зашмуляному на далеких дорогах та поплямованому конверті прийшов лист аж із Познанщини від Яна Немоєвського. «Твоя зміна віри не проклала між нами межі у відданості вітчизні». Читав кілька разів Міхал того листа, вертався до початку і знову очима біг вздовж рядків, мов писалося тут малознанною мовою, і ще раз потребувалося звірити перший переклад. Можеш бути спокійний, коханий колего спільної броні, дій далі, не схиб у силі, крикни Аякса потужним голосом, слава Богу! Почути від матері і переплавлене Чайковським у його козацькій повістці поверталося інколи несподіваним чином. В червні 1845 року з'явився в канцелярії польської агенції в Стамбулі Михайло Свідзінський, син уніацького священника з Тернопільщини, з-під Про того незвичайного гостя напише Чайка князеві Чарторийському. Є він політичним вихованцем моїх повістей козацьких. Ронятий цілковито їх духом, змістом і потугою. Відчуваю від того крихту щастя і гордості, бачачи перший наслідок власних думок у життя перетворених. Люди ці живуть і діють. З ними можна постати перед Англією і царгородом. З великим прагненням. Хочуть працювати вони задля козаччини, попри небезпеки, про які знають і не існування яких не зважуватимуть. Досі не писав про це в рапортах, а не підкреслювалися і не випиналося моє самолюбство щодо написаного мною. «Пане князю, проподібне не мені судити, але то свідчення, наскільки життєві такі мої твори, як «Повісті козацькі», «Гетьман України» і Чернецький, поширені поміж уніатів галичан». «Десь проведіння мені послало цього чоловіка», – подумав Міхал, о після першої розмови із Свідзінським. Саме таких людей бракувало, аби посилати на козацький низ, направляти в Волощину. А небезпечну цю подорож Свідзінський готувався в Адамполі. Як би так спорядити тебе, аби не викликати щонайменших підозр, – міскували друзі. Може, маляром хатніх покоїв? Врешті таки зійшлися на цій думці, закупили фарби, пензлів і всього потрібного, а Свідзінський пройшов навіть своєрідний курс цього ремесла. Наприкінці серпня 1845 року Михайла Свідзінського виряджали неблизьку дорогу. Як тиснув руку йому на прощання Чайка, то тривога якась врухнулася в душі. «Чи побачимось ще?» Та тривога по від'їзду посилювалася з часом, бо збігали тижні і місяці, а від Свідзинського і вісточки не надходило. І тільки в лютому наступного року стала відома доля його. В російське посольство викликали повноваженого грецького представника. Поясніть, зажадали, на якій підставі видали паспорта людини на прізвище Свідзінський?" Тому Маляреві, який виявився насправді бунтівником супроти Росії. Одне тільки тішило – ніякого зв'язку з агенцією польською у Стамбулі дослідити російському посольству не вдалося Отже Свідзинський достойно витримав усі допити і катування Наступна вістка надійшла ще сумніша Михайла московіти засудили до страти А ще з наступного повідомлення дізналися, що смертника в останню хвилю помилували Страту замінили сибірською каторгою у дріймучий, та десь за снігами, за вихолою безпросвітньою, відтоді загубилися сліди мужньої людини Михайла Свідзинського зі славного роду, що дасть згодом ще не одного щирого поборника української справи. Мерзне і щулице душа від втрати кожного побратима. І легко тому дорікати за зраду, хто поза невидимим і видимим полем бою, хто не знає цього неймовірного тягаря втрат, який не знає про те, що домоклів меч над головою самого Чайковського завис вже на останній ниточці. Ось-ось і вона перерізана буде. Той просто не знає, що в кореспонденціях від Матерніха з Відня, від Фігуель Монтачі чи Щурмера від російського посольства в Стамбулі звучить все більше занепокоєння зростаючим впливом польським на Сході. Той вплив, як стверджується, вельми утруднює діяльність агентів російських і австрійських. 4 травня 1845 року з Петербурга в Константинополь надійшла спеціальна інструкція послові Тітову. Інтриги Чайковського набувають характеру загрозливого, тому імператор прийшов до остаточної думки про усунення того авантюрника. Зобов'язуємо офіційно зарадати від порти, від імені його величності імператора, негайного видалення Чайковського з отоманської держави. Вельми подивовані таким станом речей, тим паче при ситуації, коли істотні інтереси порти і Росії вимагають підняти значимість ділянки взаємного порядку і безпеки. Цю думку Конче потрібно невідкладно донести до розуміння міністрів Султана. І відразу від російського посольства надійшла гостра нота Стамбулові. Порта спочатку, як звично, довго не відповідала ні згодою, ані відмовою, але так безкінечно не могло тривати. А вони йому дорікають.